Poliki Pentsatu Osasun mentala Patsada Ausnartu Buru jabetasuna Errien nagusitasuna Lurra Natura Bibanistasuna Txingurri Otsak Txaldeon, hendika Txaldeon, limon, eta entzuleok Txingurri hotxak ari Arizarete beste Aste baten ere Eta balakizu hendika Ze irratietan entzuten gaituzten Zeren aspaldi ezatozela Bai, bai, bai aspaldi, aspaldi Ja, hiebete eta Eta Gauza batetik edo bestetik ezin ez nizan dut etorri eta asíke... nire galderari erantzuna bakizu ematen zei erratitan entzuten gaituzten Ba, esan dirate oi hartunetik entzuten gaituztena Gaizki, gaizki <laughs> Ba, <Bailan>, gertu Gertu <laughs> Hore detan baitzuten gaituzte zintzilik irratian eta baita ere bergaran txapa irratian Bergaran hori da, hori izan behar Eta noski, ba, endaia irun eta onjarbin, ba, antxeti irratiaren bidez Zuko ez dut duzu, entueten gaituzte lemendik Gutsi, Gutxi Gutsi, ez, igual bergaran gilako Baungietorriak beraz xingurri otsakera badakizute bi astetik behin bea izaten dugu hemen ht kontrako kontrakotal eta beste bi astetik behin ba hemen gaude indikata biok aldatsa baratzakoak Aupa batxorrak Eta astero bezala, behin ba, bat gai ekartzen ditugu gaurko saiora hasiko gera, elkarrezketa batekin Auzolan ekimeneko jason izango dugu telefonoaren bestaldean Eta berak, ba, Auzolanaren inguruko liburu bat idatzi du Eta horren inguruan itsegingo dugu berarekin Horretaz gain beste kontu batzuk izango ditugu, zintzuk izango dira, endika jauna Senda ba, Zenda belarreiburu zitzegingo dugu Horretarako oiartzu nirratiak eh, Iniko saio, saio batzuk eh, eh, Izango ditu entzungai aztez, Azte ez Baizik eta bi astetik behin Gero ere Hans gure laguna egiko dugu Beste telefonaren aldean Taberak eh, Astetxean orain dela gutxi hasitako vegano Taierrei buruz ditzen gogu digu eta bukero ere, horren ba, on, ondorio, vegano tailerren ondorioz, vegano jantokiak ere antolatze dituzte, da, ola resetaren bat emango digu gure, em, ba, gure likadura pixkat aldatzeko eta ikusteko aragitikat zerbait da gola. Bizitza bago aragitikat. Zioiek izango dira beraz gaurko gaiak hemen txingurri hotxak, saioan urrengo orduan, ongi etorriak guzti guztiei. Eh. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna Eta gai guzti hoiekin hasi baino lehen pare bat kontu komentatzeko Zeren aurreko ba, azte buruan, lakasita gaztetxeak eta ondarebiko gazte asamlada kantolaturik ba, Jaizkibelen e, urazpiko uren ustiaketen inguruko itzaldia eta mendimartxa burutu ziren eta beno, ba, bertan e, informazio pila bat ber, e, bildu eta baita kaltetutako guneak ikusi izan genitun bertan, beno, ba, e, laburki laborki esan da e, ba, ura nahi dute atera jaizki belgo, e, ba, jaizki belgo barrutikan edo eta beno, ematen duen ez beste alternativa batzuk e, errexagoak, errealagoak egon daitezke eta aldiz haue bat txingudiko urak ba, ematen du beste alternatiba horiek Ez ditu laiku zi nahi, zergatikan? Ba... La hortikan endesa da gola sartu bat, da beraiekin ez dire sartu nahi Ez takibu ze aski, ez takibu ze aski horre ikertzen ibili direnak, ba, ez zuten, ez zin, esatera zergatik Baina nor zerbait usaitzen badu, diru usaia dauka. Kakauzaia Eta beste kontutxo bat ere bai daukagu aipatzeko Zeren, bueno, txingurri hotxaken bimaino gehiagotan itzein izan dugu eh inguruan eta baita egin genuen aurreko astean, ba Barfinak jasotako tartakada horren inguruan eta jakingo duzutenez, ba tartakada hori eh zutenak edo epaiteietan daude audientzia nazionalera eraman nahi dituzte eta bueno, bainmendikan Euskal Herri osoan hainbat ekintza burutzen ari dituzte hori salatzeko eta guk ere bai Ba, bueno, ba, gure elkartasunana ola baita diera zeinahi Diegu, ba, epaituak izan nahi diren eh hoientzat. Bai, bai. Baino beraiek ere ja zuten berak diabetika dela eta hori claro, horrek Eta bueno, besterik gabe eta musika o entzuten dugun bitartian ba Jason ere dugu, Auzolan ekimeneko kidea da bera. Esaten genuen bezala, telefonoaren beste aldean jasone dugu, arratsaldeon jasone. Bai, arratsaldeon. Eta bueno, esaten genuen, auzolan ekimeneko kidea zarela, eta horretas gain, auzolan buruzko liburua idatzi duzula. Eta nahi baduzu, gaurkoan, bueno, azurekin hauzolan ari buruz itzein godu argi dago, baina nahi gauzu, ekimen horren inguruan pixka bat itzein dezakegu, edo bintzat aurkespen bat egiten alba diguzu, ba, hola horrekin hasiko gaitezke. Bai, ba, bueno, ekimena, benedok teterdi edo abiatu zen, Zarte hortan, e, bueno, hainbat e, lagun ekartu gara, eta egingo bizarte ere eta goradi buruzko ba hausnarketa bat edo egin dugu. Eta, bueno, iruditzen zegu, ba, berkelako ere du batean alde lan egin behar dugula, e, badire janskalerri osoan hainbat ekimen, e, ba, horretan da bintzanak edo. E, baina, bueno, nolabaiteko ustekmenuen beharra, ba, nolabaiteko nola tepagune bat edo eratzeko, guzti ba, honi artean, bai, esperientzia ditako eragirekin, edo, bueno, e, horretan interesa izan ezaketan erritarrekin biltzeko, eta, bueno, hauzen eta asmoak eta parte katzeko. Eta orduan duan, ba, hauzelan ekimenak hori izan behar duela erabaki dugu, nola baid ere, ba, topa gune bat, e, dinamizatzaile talde bat, eta guzti honi elkartzeko gune bat azkenean, ez. Eta bueno, eh gizarte hereduaren aldaketa horri buruz erran ba zuzra historikoetan bilatzen dugula, hau da Euskal Herriko gizarte e, antolakuntza diskotikoki nola izan den edo hor bilatzen du elementuak, solana, edo tokian Tokiko antolakuntza moduak eta azkenean eh ez dugorren atzera kontatu egin dugunik, baina utzi dugu Ba, gure historian, ba, altzagura elementu batzuk gaur egungo gizartean ere interesgarriak eta baliagarriak izan daitezkela, daitezkela, bat ez ere egun bizi dugun sistemaren krizia dela eta. Eta pentsatzen dut, e, barri gitaratu berri duzun liburu horretan, ba hoietako adibide batzuk, hoietako esperientzia batzuk e, banolabait hartzen dituzula eta gaur gaurregun, e, egungo gizartean nola aplikatu daitezkeen, holako esperientziak Baia, orra ikusten duzuela pizka bat, ez? Mhm, bai, bueno, Gehema ba, va abriran misa en sala, ja da marchar dauden eh ekimen batzuk edo azaluna izak ditugu, ba, nolapait horietan lantzen diren balioak edo, ba, historikoki eskal gizartean izan direnen altzekoak direla, ez? E, adibidez, bueno, vaauzolan ba, dela de fitxu, laizken ekimenak badaude Euskal Herri osoan. E, bueno, maiz agaritzaigu, ba, aminisklasetatik e, egiten ez diren lan batzuk direla eta, ba, kexu edo direla, baina, e, kexia horretaz eratago, ba, trencizela beraiek lanabesak eta beraien esku hartzak dutela arazoiek konpontzea edo ez, erran edute, ba, jarrika esokobaten gutzita edo baizkiragoela eta, ba, hori e, moldatzeko, eraiki edo zaintzeko lanak ba, amintzetan talde batek egiten dituela, ez? Edo, bueno, joan jongabe, e, jonden aztean izanako uholdeak, usitako kalteak birelata, ba, ikusten dugu erritarrak hau zuelanean aditu direla kalte horiek moldatzen, ez? Horta zaratago, hau ikusten dugun ba, taldean elkartu eta elkarrekin lanak egitearena eta elkartasunaren balioa eta horrelako batzuk atzematen batzen ditugu bertze modu batzuetan ere, ez? Ekonomi harloan, ikusten dugu, kooperatiba mugimendua zendua dela ezkal herrian, bai, arrasate ba, ingudan dagoen industria, finantza eta eskuntza kooperatibetan, baina baita nekazari edo abeltzainien e, sektorean ere, ba, kooperatiba mugimendu zendua dagoela, edo aipagenezak ere, ba, azken urteetan, dipuzkoan eta bizkaian batez ere, sortzen ari diren ekoizle eta konsumutzaile ez. Hoyetan, e, bueno, ba, ikusten da beharra konsumitzaileak eta ikontzilak elkartzeko talde bat antolatzeko, ba alde batetik eh ekonzio hiek beraien eta eh aterabide emateko, baina baita konsumitzaileek tokiko eta kalitatezesko eh likagaiak <gurra> lortzeko modu gisa ere, ez? Eta hortan ere baitusten dugu hien arteko nolapaiteko hurbiltasuna, eh elkartasuna ere bai, talde gisa antolatzen direla eta horrelako bali batzu Eta kulturan da igual egokien ikusten duguna auzorana edo auzoranaren balioi ekeze. Dela euskararen alde, euskal kulturaren alde, edo edo zen ekimenak ekimena ba, elkarteak daude, edo e jaialdia kantolatzen dira, edo, bueno, oroar. Herri mugimendua, ba, auzoranean da ditu, mire, Eta beno esaten zenuen, ba, Euskal Herriaren seguro ere beste munduko herri batzuen historia guztian zehar auzolana zolana presente egondela eta aurre ere ba, presente dagoela, baina kaso krizit estu inguru honetan ba, bere balioa edo are handiagoa izan daitek ezta. da? Bai, guk e, ikusten duguna da, horren bueno, ba, dela e, historikoki begiratuz bentak e, urte guti arte, ba egiten zirela herritako oinarrizko beharrak hasi ez, edo sintsatako beharrak. Eh Azkeneko hamarkadetan berezki ba hautitu gaude, zerbitzuak e, eta gainerakoak ba ordaindu eta dena emanda jasotzera, eh herritarrak jaizu garaibatean hartzen zuen ardura eta parte hartze hori, ba, baina lagai dere utzi dugulako eh berke batzuen esku eta baita e, nola eran da ba, herrietako boterea edo zerbitzuak daude ba gobernua nesku edo estatuaren nesku ertaratzeko aukaja olako argudarik, ez? Eh? Baina e, gaur egun ikusten duguna hori da, eh lentekoak garela, agitzuntekoak eta ja gainera ezin utxi, ez? Adibidez, eh eta tausasunan gaur egun egiten ari diren murrizketak, ez? Eh? Ba, nolabait eh ikusten dugu eh hori dela ondori bat, ba utzi dugulako eragie arrotzen esku eauti dugulako gure e, beharrezko berrezko ditugun arlo batzuk, ez? Eta orduan ba, murrizketak direla ta ba e, lortzea gogozeta fallagoa da edo kalitatea eskasagoa da eta bueno, segurudzki ba auzolanera jo beharko dugu. Hum, nola la baite askenean ba, instituzioek orain arte bermatu dituzten gauza batzuk e, proposatzen duzute ba auzolanez ere egin daitezke Baina, erabat. Hauzolana bueno, itxa, igual, zabalegi erabiltzen dugu, ez? Hauzolana e, bueno, ba, lan ari dagozion sistema bat delako, baina oroar, ba, erritarren parte hartzea, erabakitzeko almena, ardura, eta horrelako pauta batzuk ikusten duditugu hauzolanaren lan sistema horretan, eta azkenean ba, modu horiek e, bizarteko arlo eta guztietan zabaldu ba, baitezkela, ez? Eta erritarrok bat aldean antolatuz, e, laroskegunen ardura gure gain hartuz eta ardura horiei erantziteko e, edo gure behar izenak ba, parte ba artea, ez? Hori da pixka bat multatzen duguna. Eta horrek ere nola bait, e, ba politika eta demokrazia ere baino hitz bat erabiltzagatik beste modu baten ulertzera eramaten gaituz, Azkenian e, ba, ez da zerbitzu bat len aipatzen zenuen bezala, baizik eta zerbitzua jaso nahi duena Ba, servitzua ematen ere implikatu bar da, ez? Hori da. Bai, e, demokraziaren zentua hori da, ez? Herrikarren parte hartzea, bai, erabakitzeko baita sunari, balminari eta baita, ba, gure izin moduak, pertsonalean edo komunitate mailan e, antolatzeko, ba, parte hartzea ere, hori izanen ikateke demokrazia, ez? Eta, bueno, gure ideia hauek, ba, Erramekala sustra historikoeran biatzen ditugu, zeh ikusten dugu eh, ba, orain ingo udal edo aldundi eta alako sistemen nain zinetik, eh, ba, zegoela antolakuntza sistema bat, bat antokia antokikoa, herritarrenka turbia, herrietan antolakuntza den eh, zerbitzuak, eta gainerako izarte antolakuntza oinarria herria zen, bertan azetzen ziren herritarren eh, beharri zenik gehienak, Etak, no zi, ba, orretan, e, zuten, zuten, eta horretan ardura handia zuten, parte parkeaztea handia zuten, herritarrek ez? Eta Zepunturaino ikusten duzu jasone, e, olako ideiak, olako esperientziak gaur egun e, ba, erabilgarria direla, e, Zepunturaino ikusten duzu azken finean, gizartea prest, ba, implikatzeko bere bizitzen, bere bizitzan behar dituzten gauza guzti oieklortzeko? Mm, prest, bueno, ba, segura eski gutiengo bat, ez? E, e, nola erran, ba, Berkelako gizartere du baten alde askalitik, eta asken amartaletan lainan da biltzen eragilak badira euskal herrian, e, bueno, indarra hondikoa gainera, baina oroar gizartean ba, ez dago alako ekimen edo gogorik, ez? Eta bezotzik ba, ezagutu ale izan duguz, e, zaila den hau zenbait erritan edo testu adian jartzea, ez? E, lehen erran dudan angatik, gaude, dena eman da jasotzera galdu dugu historikoki izan dugun parte hartze eta batez ere ardura hori, ez? Arduraren zentsu hori. E, hau da, zerbait egin beharra dago eta guk egin behar dugu, ez? Ardura hori hartzea, ba, galdu egin da ordean euskailen dartean eta nozki, ba xaila da, xaila da berriztere berreskuratzea. Hala ere, hori errandu dugun moduan krisi egoera honetan, ba seguraski jendeak e, gero ta gehiago ulertuko du berak ez badu egiten, ba ez duela inork eginen, ez? Eta orduan daiteke ba, berri du ere ardura hori, bere berde eskubartxera, ba, e, gertatzea. <hum> eta ez dakit jasone, fijatu zareten e, ba, munduko beste herrialde batzuetan, beste herri batzuetan, olako esperientzia dauden, eta olakoak diren? Mm, bai, bueno, e, aipatu ditugun gaur egungo adibide ba, horiek ez, baina ba, hau sistema historikoa, ez, eh, hau da, herrietakoak egitu dut, E, eraiki modatu jaintzeko lanak edo herriari dagoztion lanak egitekoak, ba bai, badaude bueno, hemen e, Iberia Arpen Mintzulan, ikusi dugu astudia zen, ba dagoela antzeko sistema bat, handetxa izena du, eta, bueno, ba, historikoa izateaz gainera, hau da, adiniko ba, e, hiendeak eta landa ere mutan egiten den lan sistema bat, ba gazteak ere ematen du, ba, e hartu dutela hori, ez? E, beraien, ba, armatsuengandik sistema hori eta erabiltzen dutela, ez? Gauza berriak egiteko. Eta gero, ba, León, eh León ere omen dago azendera deitzen zaio sistema bat, baina bueno, hola herri txikitan eta ematen du, ba, modu isolatuago batean edo. Eta gero atentzioa deitu diguna, ba, Amerikako hainbat herritan ba, zelan ere zenien antzeko sistema dauden ikustia izan da. Adibidez, Mexikon tekio izena duen sistema bat dago, eta, bueno, ba, han egiten ikusten gautak ikusi eta hemen egiten direnak, eta oso antzekoak. Adibidez, ba, jartxagatik, ba, interneten eta ikusi dugu, argazki bat, ba, hau da tekioa, ba, ez? Eta, gehi zen, aur bat, e, landare bat, duaitz bat landatzen. Eta Euskal Herrian ere, e, ba, uniz dire aurrak eta, bueno, e, duaitzagi hartzeko auzolanak edo horrelako ekimenak, ez? Eta justu ainbustu irudi bai du di hori, e, berdin bernia, ez? Mexikon edo eskalerrian. Eta, bueno, ba, amerikako hegoaldean ere, ba, perun ninka izen adun sistema dago, txileko maputxin artean ningako, eta, bueno, badire bertzea adibide batzu. <hums> ba guzti hori auzolanaren kultura liburuan e, topatu daiteke, nuen e, topatu daiteke liburua, bera? Bai, ba, bueno, txalaparta argitaletxarekin atera dugu, eta ale batzuk berailea banatuko dituzte ba, oiko bidei datik, hau da, bazkideen artean, zuzenean dializ, edo liburu denetan, ez? Eh? Eta horrez gainera, guk ere baitugu ale batzu banatzen gara, eta zuzenean banatzen ditugu. Ari gara antolatzen momentuaren, Euskal Herriko berri eta auzoetan aurkezpenak, liburuaren eta zoran ekin mearen aurkezpenak, eta horietan eskintzen ditugu liburuak. Eta ben, horrein dikan dago, baina seguruen ikere lakasita gaztetxean izango zaitu ba, liburu orkesten, ez da? Ola mm -hmm, publikoki bai? kompromisoa e, hartzen behartzen ari zaituz nola, bai? Baino, gu, e, dugu, bai, baina gu amituzkertzen dugu, ematen diguzten aukera eta guztu da, bai, joaren gara. Oso, nola, bai, jason, ez dakitzar begeiago getu nahi duzun? Mm, bai, ez horrela gururatzen. Horrein gehiemat ba hori liburuaren orkestenarekin gabiltzela eta eta dio dise antolatzen horrek eh, balio digula la ba, gu bai eh, auzolanaz mintzo gara euskal jende arte historikoa azolan ekimenaren elburuz eta ere baino eh, agiz garrantzitsu egiten zaigu ba eh, aurkezten hori baliatzea tokiko jendearekin eta harremanetan jartzeko ez e, ba dibide ez hori duneen kasitatik egiten diren gautzak ezagutzeko edo bueno harremanetan jartzeko ez eta horregatik ba posisionengara Ba, seguru ere egongo garela harremanetan beste batzuetako eta beste elkarrisketa batzuetarako mila esker Jason egurekin hizategatik. Muy... Oi eskersei. No explica todo este tiempo sin trabajar. Cualquiera puede trabajar. Lo único sobre vivir sin hacer. Cualquiera puede ser cualquiera, ser distinto un castigo como quieres que no hable de mí si solo hablo conmigo? mebo sin motivos, pero al menos me motivo Solo intento estar activo, me deprimo si no escribo Para mí siempre recreo, por si acaso me recreo No soy un puneta, soy un puto retorcido, tío Afuera hace frío y no veo sol feo en la pared de Miqueo No quiero un luquero, solo un bloqueo, lo siento La intemperie me hace violento, mantente en pie Mantente en pie que te envía el viento Todo es efímero, el corazón es inerte Exprímelo primero yo olvida vida la muerte O apago el ojo no me relajo Me miran de rojo, pero no me rebajo El tiempo solo oro, para el que no lo vive Solo dijo, tesoro, déjalo lujo Y busca un trabajo El humo gris me crea crisis de crisma Realza el feo cisne en el cristal de ese Chrysler Mi vida es un freestyle sin business Por acostarme cuando todos se viste Y amanecer triste Aún solo a Nassari Garela Indica, nos vamos a aprovechar tu codugón Propaganda Pishgabate y Teco eta esaten genuen saioaren asieran, babiastetik behin, hemen txingurri hotxaken, aldatxa baratzeko kide batzuk gaitu zutela, beste batzutan, beste askotan, hitzain izan dugu gure baratza kooperatibaz eta guzti horretaz, eta hauzeranak ere bai antalatzen ditugu bertan. Bai, bai, kombiatzen dugu jendeari hauzeranean aritzeko gurekin, eta bueno, guk ere beraiei bere, laguntzeko presi gongo binateke, Eta gainezke, badugu fetxabat. Urrengo kooperatibako edo baratzeko hauzolana azarroako geita zeian izango da. Eta bertan, ba, konponketa gengo ditugu, gure txaboloan, eta lapa al, aldatxabaten gugu. <laughs> beraz, animatzen bazarete, eh? Azaroak Azarroako geita zeian, aurrera, eta hola sagarrotegian irunen, e, Ibarla Uzoan gelitzen gera, beraz... Edono rongiletorria izango da ta sorte piso batekin amaiketako eguma da. Jo oh. de la calle las manos sucias a cambio de frase sucio para dar los buenos días otras veces llego haciendo esos ciego entre sin saldo para mandar ninguna tía. No dinero, quiero sano como un gusano casado con el. Teniken espero a bestiau, eh? Bere eh, taldearen izena Floul... Floulkórikos Claro, bai, ni pentsatzen un hemen egongo zera folklore pizik Ba, izure guztokoa baina ikusi duzu no, no. danaz direla txirulak eta panderetak Pena Bai Baina, bueno, baina jarrituko dugu folklórikos entzuten eta horren ostean e, basaioa o asieran esaten geni zuen bezala Hoi hartzun irratitik, inguruko atala izango dugu, eta, beno, ba, hori bihazetik behin izango dugu hemen txingurri 8-ken, hoi seba, hoi hartzun irratiaren eskutikan. Gaurkoa dan Erromerua, Erromerua. Mi canto de dolor como el de un pájaro enjaulado, sin y vuelvo a nacer ser poeta en un soldado. Aplastarán tu cáscara <risa> y qué más dará, abandonarás el mundo igual aunque tu tumba <risa> sea más No pienses que no pienso lo que piensas. Aunque este frío de esté matando mis defensas, sé si salgo por ahí un fin de me rayo los demás son inmortales o me estoy haciendo viejo. Paso las horas de sola, sola, solas. Enfaragoza la zona. País todo el mundo tiene obligación de ser algo. Es como si alguien hubiera escrito una regla que dijera que todos tienen que hacer algo. Todos tienen que ser algo. Yo a veces me aburro de pensar en todas las cosas que no quiero hacer, las cosas que no quiero ser. Herriotzak. Herri mugimenduaren irratsaioak. sumediak ekoiztutako emakizuna Takitataka timi takitataka kitataka timi takatam Dilindalan Oste egunero bezala Dilindalan Atalian eta gaurkoan Espezi bat hartuko dugu Kaixo, idar, egunon. egunon Gaur erromerua, ez? Bai, gaur erromerua Hau asko erabilia Hau asko Aha. erabiltzen da Sukaldin asko erabiltzen da Bai, bai, bai, bai. E... Eta, bueno, beste gauza askotako bai, bai, bai. bai. Alkola, adibidez Adibidez, huiri bai. oso ezaguna bai. Bueno, erromerua Beste izenak romero eta rosmarino Latiñez rosmarinus ofizinaliz Beste officinalis Ofici... Loriak, txurtenak eta hostuak erabiltzen dira. Mhm. Uh -huh. Eta udaberri hasieratik uda, uda bukaeraino jasotzen da. Ta beti bezala, itzaletan lehortu. Mhm. Uh -huh. Eh, toksizidadia. Esta kit nola explica tu. Toksisidadik eztu minon uh -huh. e, oso landare fuertea da. Bai. Orduan, gutxi erabiliber da. Eta e, epileptikuan kasuan e, ez lukete erabiliber ze epilepsia eragin dezake. Osa ez du nahire epilepsia ataken bato beste o sea, eragin lezake landari landarionek. Efektos sekundarios bezala ez? Bai, hoi da. Orduan, mm -hmm. ja epilepsi, el, epileptikua den pertsonak, ba, ez luke erabiliber. Eta oso oikoa da epilepsia kasuak ez atzia? Ematia, ez, eta bueno, epilepsia kasuke emango lehitzuke abusatu ezkeo Piskatera bilitzeko ba, arazoik ezto ginen, bueno, betire ba, jendik jakintzala, ez Epileptikoa izan ezkeo, obeto batez ez erabiltzia, bazpare. bazpare Eta kito, eta bueno, ba, beti bezala espezia geienan kasun bezala Olillo esentziala oso toxikoa da, mm -hmm. ordun ez erabili behar E, zertako, bat, katarruntzat, erredurantzat, ekzemanzat, antiinflamatorio bezala, sukarra jisteko, diuretikua, gibelantzat, bilotsantzat, animoa hilotzen du. Uh -huh. Eta memoria galtzen astengaren erako ere, <laughs> ba, interesgarria. Altsaimera dute. Bai, horrean iritsi gabe. Ez bineo, altsaimera antzat, ona... E... ona da o... Alzheimeran ni nik enuk egomendatuko Zerti gan, Alzheimeran e, Nola zango nuke Alzheimeran e, Etorri ja Nondik datorren Alzheimerra mm -hmm. Alzheimerra sistema nerviozuak eragiten du mm -hmm. Eta Honek epilepsia Eragin dezakenez Adierazten du e, sistema nerviozuak Gehilegi alteratzen dula mm -hmm. Ordu dut nik asu erabiliko Ba. Mino, bueno Kuriosidade e, bezala, balen esan bezala Bere esentzia oso oso toxikoa da Orduan, ba, kontu handiz e, Masajetan erabiltzen da Nik masajetan olio esentziala erabiltzen dut Mino, kanpotik emateko uh -huh. Ze muskulotako kontrakturantzat da Oso ona da, minon, betire kanpotik Barrutik ez da erabiliber, olio hau e, Perfumerian erabiltzen da Eta erromeruakin indako ez tia bakterizida da. Mm. Bakterian kontrakua. Ordo, interesantia. Bai, bai. E... Eta baita ere, bere loretatik ateratzen den ur urdestilatua e... kolirio bezala erabiltzen da farmazian. Hoizea. Begitako, eh? Begitako itoti bezala. E... Nola erabiliko dugun? Ba, arduain leike eta ardua iteko ogei egunez mazeratuko dugu berrogeita margramo ostole hor, eta litro bat ardo txuri. Eta o, ogei egun ondoren bakolatu eta egunin ba, bio irutxupito hartuko txugu. Hau, diuretiko bezala erabiliko genuke ardua. Biotzantzat, ebai, inleike beste ardo bat. Biotzeko araztu erdakazkin antzat. Takasu ontan, mazeratuko dugu amarregunez, eunda berrogeita margramo lore, eta litro bat ardo txuri. Eta haure, bi oiru txupito eguni nartuko jugu. Mm -hmm. e, olijoarein leike, ba, reuma, muskulotako mina, eta barretabarrentzat, kanpotik erabiltzeko noski. Eta olijoa hiteko, ba, Maria Bainuan, mm -hmm, ordu erdiz, eukiko dugu, eun gramo erromeru, eta litro bat oliba olijo. Eta ondoren, ba, Nastu posle jogu, alkanforra oez, nik ez jod nastu zen Alkanforra da, e, farmaziko krema askok eta barreumantzat eta krema askok eukitzen dute Hola usai, menta usai bai, fuerte bat, bai. Berua ematen duen againtik angio eman ondoren mm -hmm. Bai, hoi alkanforrakin lortzen da, nik ba, bueno, olio, oliva olioa bakarraekin itzen dut Nei bai, da alkanforra bota, ba, hogei bat gramo botako litzake. Uhum. Eta jas, ta, inado, olijua oi masajik emateko. Eta baitare, alkola lehenai patu bezela. Bai. Ba, alkohola hiteko, hogeita bategunez, mazeratuko txugu, eunda hogeita bos gramo erromeru, bai. litro herdi bat alkohol, laro hogeita masai gradukua, eta hogeita egun ondoren, listo, Justa. igurtziak hiteko. Bai, hoizea ez, golpian zat, eta... Bai kontrakturan zate. Hoi da. Eh? Ba, Lunbalgiak, e, tortikuliak, tendinitizak, e, esgintziak, kasu erabiltzen da. Bai, hoi, izotzan antzeko zea, ez? E... Tiskate, izotza e... zeatzean, ez? Hora e, esgintze bat bai. itienetan, pues, beti izotza zatzen zu, bino ez bado alkola erabiltzeke. Bai, izotza jartzen da inflamasi bai. juak eta honek, ba, bueno, ba, lagunduko luke honek laguntzen du inflamazioa ziua gesten berin laguntzen du e, ez gintzian kasuan e, distendituta den e, ligamentua hoi bere honea etortzen ordo, ba, bueno, bai mea edo badu unik? bai, bai, eta txoin Aha, e, do, bai darein leike hilianzat lozilua Ha, hoi zean Egia e... eroitzen nazten deneako, Aha. oro, bueno, babesteko Eta hoi itzeko, e, hartuko txugu, berro mililitro erromero alkohol Lenin dugunetik Bai Eta gehituko jogu, eunda berrogeita mar mililitro urdestilatu uhum. Eta hoi gongi-ongi nastu, eta listo, lozillua, ina eta hoize dutxean zau buruan uruan botat Hoi da, hoi da Eta magia ba, bai, magia ba du, bai, honeke E, maitasunaren, gaztetasunaren eta inmortalitatearen simboloa da. Horto, uh, eh? <laughs> ba, bueno, ba, beti gazteiz bilatzen abilatzen dunak, ba, eukiberko lukei txian, ez? Bai. E, energia alaitasuna eta osasuna transmititzen du, E, maitasunik gabe, depremituta, bakarrik, triste, ahul, inseguru eta tentsio gehiagit dun pertsonantzat. O sea que, oire bestian, leengo hastian itzen genun zea, bat eta ze bai ez? E, erramua? Erramua, oida. Bai. Lengo hastian bai? itzen genuen bai. Ordun ba, inseguridad entzakore, hauxe erabiltzi. Erabiliko dizuke. landare guztiak laguntzen dute inseguridade hortan. Mm -hmm. Inseguridadea lur hortan. Zer dikan eh landarek eh landarekin lortzen duguna da gure buruan referentzia edukitzea. Mm -hmm. Ordon gure buruan gure burua ikusten hasten ganin inseguridadik kendu egiten dia. Mm -hmm. Inseguridadin arazoa da Normalin bintzat norbeak bere burua ez dula ikusten, ez du ez du maitatzen, ez du valoratzen. Mm -hmm. Orduan zure burua ikusten zunin, zaten zu ostra hornozta, ez? Un inseguridad dioi normalin galdu itenda, kendu itenda. E, eh, erromeruan magia, erom, erromeruan magiak bilotza zabaltzen digu maitasunera. Mm -hmm. Eh, Minoera berin, hankak lurrian finkatzen laguntzen dugu. Orduan, ba, ez horren, os mundos de jupi, ez? Mapiskat <laughs> ba, hemen, lurri eoten, ez? Eta, ba, lehen ez amez dela, ba, mundu imagine, imaginariotan biziden pertsonantzat oso onaz e, lurrin konektatzen gatju. Ba, hametxikia ondo do, minoet, betire jakinta gure sustraiak lurrian daudela, ez airian. Uh -huh. Eta baitare, lurrari eskerrak emateko erabiltzen da, E, bere energia asko gustatzen zaielako naturako bizidu nahi? Itu mm, ze bitxia? Bai e, Meditazioa iteko lagungarria da eta baitare norbeak dun magnetismo pertsonala areagotzen du Hor ba, pixkat magikuak itin gatiu, ez? Bai Eta hoxe? Ba Eider garmendia, mila esker gurean izategatik eta urrengo azter arte. Nahi nice, zuei aur!! Taketa <totipa> Dilindalan Jaizulean pa, ba, Eider Garmendiarekin harremanetan jarri nahi baduten, oso erresada izane ba beak kontzulta bat badaka eta bere telefonoa utzi dugu hemen. 645 702 030. 645 702 030. Ba, telefono horta deituta Eiderrekin hitzengo zut eta zuten kezka guztiak azalduko diztuete.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 gizutako emankizunak. And now the news. Batxengurri otsak entzuten ari sarete antxeta zintzilik eta txapa irradietan. Eta hortxe geneukan, senda inguruko atala, oi hartzun irratiaren eskutik, erromerua izan Erromer dugu. Erromeria ez, erromerua. Eta senda belarreta zari bagineen, beste jateko zerbaitetara pasatuko gera. Bueno, senda ez gezia beti jateko, baina norein bai izango dela jatekoa. Seren utzila soinuak ateratziari mikroarekin mesede sendika. <risa> ja, ol zapak. Jatekuak, seren, ibiko gera. dituko eh? diogu a ber se prestatu go dituen edo se prestatu duten. Da bueno, da daki zuenez, batzuk bai, beste batzuk ez. Ba, lakasita gaztetxean eh, jantokiekin eta vegetarianismoarekin eta veganismoarekin ba ba ja karrera bat egina. Karrera doktore doktoretza bai, ta ba, masterra ta bas, bas, center, oh, da i kasigudanok. Oh, hori lakasita casita gastetxea resumotu bai, zen. Dai, dai, dai. Joder, una innovazio pillo bat i de masi izan zen hori. Christona? Bai. Da bueno, da beti txemat urte dara magu ja olako proiektuakine bost, bost, ez boi, zei ze urte dara bai, magu, da lehenengo urtean hasi zala. I... Kontua da, e, vegeta tajera, eran, eta hierra zela hasi eta orain dela gutxi arte, vegeta eta eta jantokiak itzen direla, baina aurten ba, imaz demasi horri ba beste bulta bat eman ez edo, aurten vegano, edo taller veganoa dela, Eta batzuk acaso, eh, ba bueno, vegetarianismoaz gehiago entzunhoi da veganoa se eta indika kasalduko digu zerbait. Eh, bueno, ba, ba, veganoa dago veganoa, ta gero dator otoñoa. <risa> <risa> eh, bueno, va ba, vegetariano. <risa> Vegetarianoak ba bueno, ba badaki zutenez, ba, ba lactoak eta esnekiak eta gaztak eta da jate dituzte aragia eta arraia ez dute jaten eta beganoek pausu bat aurrera pausu bat aurrera ematu dute eta ja animaliek iko dakaten elikagaiak ez dituzte hartzen hori da, ez arraultzik, ez gaztarik ez esnerik nerik ez berdea berdea, bueno berdea bakarrikan ez ere ez tomatea gorria dira bai, eta, <laughs> eta lombardak moreak ba, ni ez boliakin <laughs> baina nahikoa ez Eta, bueno, bueno beraik ere tofua proteina bezala jartzeko ba, Hori da ba, gazta bezala sojarekin egindakoa Da gero hore zeitan asko hartze dute bueno, seitana da e, gariaren glutena Eta uste dut, eguneko larogei ta, bost e, proteina daka egun gramoko Orduan ba protein baiturri garrantzitsua da seitana da <coughs> da bueno, da ikustenez ba gero ere ba legamiekin ere ba, legamia que unico 25 250 arteko proteina dakate da bueno da hori dakizuen da bueno igual jende asko des da baina bueno proteina hori aprobetzat ba, beti ba cereal integralekin hartu berda, ez? Eh, eh ba arroza edo quinoa edo edo bulgur, edoolakoak. Eta bueno, eh ordugoea laguna. Hemen daukagu bai Bueno, a ver, eh... No este que así jantoki vegano berri hau ba, martan jartzen edo Bueno, va ba, hoy va ba, gastean aurrein zenetik, a ver, e, ez da gut relatu ginen laguntza bat, pues, azkenekoaldi azkene jatu ginena vegetala eta, bueno, ginen, ba, jantoki vegeta betiko modu egiten, eh? ez ba, saez, jantokia, sino que taller vegeta, has yeah. ez Eta, bueno, gero, ba, hitz egiten nola algenuken, bitzkatu ba, hobetu hobetu edo baldatu jantokia, ba, proposatu benetan gauzabatu. Ba, eta izatea jantoki beha ganoa, beste, ari tia balen bezala, hilabetean e, behin e, jantokia, hilabeteko e, e, e, lehenengo ez duan, azte buruan, eta, buru. eta, bai, Eta bestia zen ere bai, ba, saiatua hori e, indikan ez doka gu oso ondo prestatua eta oso martian, baino hori barazkileak eta hori erostia zerritarrei, kooperatiban edo entzaki daribide zirungo merkatuan. Uh -huh. Eta zai ikusten, ikusten duzu edo kostatzen zai zue holako produktuak aurkitzea merkatuan? Nola, nola, orkatu? A ber, kostatzen zai zue produktu lokalak eta eta bertako ekoizlei erosteko erostea saia aurkitzen duzu edo mm, zaila ez, baina askotan igual koopera bueno, askotan, eh... mira, adibes eh, irungo merkatu da kontuan izan da, eh? adibes da, larun batetan erostetzen duzu eta claro, gudokagut aierra claro, egiten zaigu ba, denbora oso luze hori ba, barazkillak ez Bale, bale. Eta gauza bat aipatu ber dena da, ba, hori aste azkenero egiten duzutena, aste azkenetan da, ezta? Claro. Ba, aste azkenero egiten duzuten hori, berez irekia dela lakasita gastetxan egiten dela eta do zein jund daitekeela, igual laselzan dibuzul ere ba, zer, zer egiten den e, taller horretan genia kulertzeko eta animatzeko, zeren ba oise, irekia da azken finean eta edonor ikasi eta daztatu ditzazke egiten ditutu zutenak. Horia, normalian geratzen gara arratsaldeko seitan. Eh, la txitaba astean, ba, elkartzen gara hor ta normalean eh menu halla dago lengo estetikan jarrilla Egun horretarako eta geratzen gera ba, Bueno, nik ekarriko gudut ba, Leitxua eta tomatia Nik ekarriko gudut ogila, nik ekarriko gudut eta gizar Osa, geratzen gera Lehen egiten genuen zen geratuta eta juan, juan erosketak egitera orain geratzen gera lehen gotikan Norbaitek, zerbaitek hartzeko Ba, ja edukiteko bena prestez Gero hori, azten gera Sukaldatzen Eta, bueno, sukaldatuta gero Jatera, bazkaltzera bueno, Normalean Maian jartzen geranian denok, ja, janaria prest daukagunian, babazkaldu bainorain egiten dugu asamla txiki bat, eta esaten dugu a, itzei mar den puntuak, gehi urrengo agunera komenuan e, zen izango den. <hazkutik> <hazkutik> eta hoxe, du nor jundaiteke, ez da zerbait itxira, oizik eta guztiz kontrakua. Keba, keba, keba, hori da, oza, sea, ne duenak etorri da, eh. <hazkutik> da dilla honi. Oh eta pasada horrein dela bihazte, antolatu zenuten lehenengo vegano jantokia ez, eta... hori da... nola junzan? Orida. ba bueno, etorrizean noguita bost pertsona gutxe grabera, eta ondo, azkenian, osaguk espero, baina arrera bastante politxe izan genuen, uh -huh. eta git, eh, ondo, ondo, juan zen, azkenian, egun batien egin genuen eta... No no solo. Se se la come ba, edo. Ba, lenengo ingenun ensalada buffet bat, ba Harrisenun ez ba, patata, remolacha, tomate, eta eh, ez dais cereala, creo de Harrisenitum, eh, quinoa, trigo sarraceno ta eta garillare bai, eh, salsa skoki, 5 ba, salsa bat, eh, veganesa, bueno, pero petikoa ba, es uh da, -huh. olivas, soja. Eta, bueno, hori izan zen leengo platera. Gero bigaren platera ingenun ba pure bat, kalabazata beste bareazkeekin. Uh -huh. Eta eh, seitan hainen un bai. Seitana picha de prioridad da. Purea lekin jaten. On, Ondo, on. Ba, azalduko diguzu nola egiten duzuen veganez hori, eh? se nik eh jakin nahiko nuke nola egiten da zuen Bai, a ber, kontatu pixkat Bale, gana isa izango liztotek que mayonesaren nantek baina uh -huh. karo, eh? mayonesak normalian arroztakin egiten hori da izango zen, bauri, sojasnearekin egitea arroztak ekin horre normalian jartzen ba... zu zutakit kantidadiak, guzti ba, horre era... aujo, eh, no? Eh? bai, pixata aujo, baina bai, oza eh, kantidade bat Sojasneakin, eh, eh, jarri bat duzu Bi eh, olilloekin Bu normalia nahi alduzu jarri Olilloa olilloa edo girasol Oli ba, bakoitzaki guztea Eta, bale, gero batza Eta nahi duzu nagu batuta nahi bueno, Bara txuria jarri Eta egite espezia batu gota uh -huh. Bale, bako zangustu no? Ondo, ondo Bale, eta... Zer prestatuko duzu, ba, aztehontarako, aztehazken ontarako, aste, aste ontarako zuen vegano tailerretan. Ba, aztehazken ontam, prinzipioz dut, ok, hagu pentsatu egitea piper betiak. Piperrak, ba, zari, cereal batekin betiak, ez nainzorbiten zein, zelazki. Mm -hmm. Zuki, no, aztele, bauri piper betiak, ba, balazki eta zerealekin. Usundor. Hans, eta ez dakit, eh, prestatu diguzun, edo eh, prestatu duzun gure entzuelentzako, errez eta vegano bat badeno denek beraien etxean edo denok be, e gure etxeetan egin alizateko? Buf, ba, nintxe bertan ezakit... Ah. Ah. Bueno, no, vegan ezakit daitezke gure, gure entzule, okez? No, ezken nien da pixka kreativitatea ez, oza, sea, pixka pentsatu, a... ez dakit, nik ikusten dut bai, ez dakit, jolas bat bezala, ez da Gauzaprobat egin barri da, ta, maia, ba, leikasen, nah, no, eta gazkete batzen maia, hazkenea horreleka. Eta pazintzea egon barra da, es, empiria hori eh, zukaldea. Eh, eh, eh, eh. eh. claro. Bueno, dena den, esaten genuen eh, batalau asia horretikan, hemen diken eh, egongo zarela gurekin bi astetik eta uh -huh. eta errezetak ekarriko dizki guzula. Guk hori uh -huh. horrela iragarri dugu gure entzule guztiei, eta hala izan barru, gaurkoan, bueno, Ba, oi, aurkeztu dugu biskate zer egiten duten tailer vegan horretan, jantoki hori ere bai iragarri dugu eta nik uste gure entzuliek e, ba desiratzen egongo direla, ba, ba, errezetak jakiteko eta jakiteko nola egiten diren, ba, prestatzen dituzu duten plattergo oso gusti horiek. Vale. Ba, horrenako ba, ba, ba, prestatuko dut. Ondo ba. Da. Goxu, goxu, ba. Da, orduan e, Hileko lehenengo asteburuetan egingo zue jantokia, ez, Jantoki hori, ordubitan izanen da, es? Bai, bai, ordubitan, norbani ordubitan. Eta boste Hori Horida. Horida, gal, lehenengo eta jera ingen unera bai, izan zen pixka tarraruaz, izan zen joan inen pixka eta kontra erdoak, eta hori, azken nire, prestatu ez kartelak kalian jartzeko estiketat, ez zer, oza, hemendik aurrean nahi du egin... Ticketak Jarriba, jendeak leen agotik Etozteko Ba, diguez, ba, estágiz Moskuko tabernetan Gazechan so Os, ondo, Hans Ba, mi esker urekine Eta, aigongo, era Berriroere, me mendikan Ba, biastera Vale, a mi esker tú de iba. Venga, Hans, gero agur Ale, gero arte, agur Gora Zerorina Bueno ba, bueno ba, bueno ba, bueno ba, ba Bueno ba, gure en, entzulei gonbiatzen diegu ba, Jantoki vegano ontara, ontan parte hartzea Ta Skristo janarionak egite dituzte Baskariona egite dute, prestatze dute, mimo osoakin Amore, amore eta, lasa, eta pilpilean abiltzate zukaldari, Gure sukaldari okupak <girrisa> Eta hori, ba Animatu zaitezte parte hartzera Jantoki vegano enten Gozatuko guzueta Erortzeko beldurrez gare lakusten Herri hotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna Beno, beno, endika Agur beharko dugu gure entzule maita garrio eh. bukatu da txingurri hotxaken denbora Penakin, penakin enakin tauekin hemen egoteko berriz ere. Bai. Hemenikan bia esteratu lur kasuan. Estera, Jaera bai, bai. Nei egotia horrengo astean berriz ere. Bueno, ondo pasatuko duzu, eh? Seguro, seguro. Seguro eta gure ere. Espero ezagun gustora ibilizaretela guztiak <coughs> hemen batxingurriotsak entzuten antxeta, txapa eta zintziliki irratietan eta besterikan gabe. O, ba, mi esker, urekin egotagatik, mi eskerrendika. Mi esker limon, eta okela o emateragatik. <risa> va, aquí, gente pillo a la bola irra, ir, ir, Irratiando, es peruan Lista esperada esperar a caso la da. Bueno, va, es que es milla de novit A este arte A la, a yo Love and happiness. Yeah Something that can make you do wrong Make you do right Yeah Love Love